פרק מ. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, אחר שלח אותו נבוזראדן רב טבחים מן הרמה, בקחתו אותו והוא אסור בזיקים בתוך כל גלות ירושלים ויהודה, המוגלים בבלע. וייקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו,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 וישמעו כל שרי החיילים אשר בשדה המה ואנשיהם, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן בארץ, וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטף, ומדלת הארץ מאשר לא הוגלו בבלה. ויבואו אל גדליה מצפתה. וישמעאל בן נתניהו ויוחנן ויונתן בני קריח וסריה בן תנחומת ובני עפאי הנטופתי ויזניהו בן המעכתי המה ואנשיהם וישבע להם גדליהו בן אחיקם בן שפן ולאנשיהם לאמור אל תראו מעבוד הקסדים שבו בארץ ועבדו את מלך בבל וייטב לכם. ואני הנני יושב במצפה לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו, ואתם יספו יין וקיץ ושמן, ושימו בכליכם ושבו בעריכם אשר תפצתם. וגם כל הגיהודים אשר במואב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 ויאספו יין וקיץ הרבה מאוד. ויוחנן בן קריח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו אל גדליהו המצפתה, ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס מלך בן עמון ישמעאל בן נתניה להקותך נפש? ולא האמין להם, גדליהו בן אחיקם. ויוחנן בן קרע אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמור, אלך נא ואכה את ישמעאל בן נתניה, ואיש לא ידע למה יקק כה נפש, ונפוצו כל יהודה הנקבצים אליך, ואבדה שארית יהודה. ויאמר גדליהו בן אחיכם אל יוחנן בן קרע, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל.